Проте і через двадцять хвилин хлопці не піднялися. Лише десь за півгодини Сашко Циган спромігся підняти їх. І де в нього бралася та енергія? Посеред двору горіло вогнище. Іноземці сиділи навколо нього і говорили. І знову більше говорив «старий ковбой», а ті двоє слухали і лише іноді докидали пару слів. Нічого копати, здається, вони і не збиралися. «Дивно», – знизав плечима Сашко Циган, – «по-моєму їм давно можна було б і починати». «Це вони хочуть збити нас з пантелику», – сказав Марусик. «Вони ж бачили журавля і підозрюють, що якась пацанва за ними стежить. От і вирішили дотягти до глибокої ночі». Журавель промовчав. «Може, може й чекають, щоб поснули», – погодився Сашко Циган але не на тих напали, ходімо. Між подвір'ям, де жили колись старі кандиби, і подвір'ям покійної Степаниди-Неварикаші, тієї самої, пам'ятаєте, що, як і Павлентій, була понятою, коли шукали скарб, Липська вулиця була найвуща, найвуща і найвибоїстіша. Тут і без того завжди застрівали підводи, і в негоду буксували машини кращого місця для перепони і не знайдеш. Тим паче вулиця звідси починала підйом на горбок, а вже далі спускалася до липового гаю. Тому іноземцям, звісно, не було видно, що тут робиться. Ну, давайте, дружно не розслаблятися, закомандував Сашко Циган, коли вони знову ж таки городами в обхід дісталися сюди. Але хлопці Сказав раптом журавель, чухаючи потилицю. Вам добре, у вас дома нікого. А мої мати і бабуся там уже, мабуть, панікують. Думають, що ми потопилися. Ніхто ж так пізно рибу не ловить. То що ти пропонуєш, скривився Сашко Циган. Ну, піти, покрутитися, повечеряти. Вдати, наче йдемо на горище спати, а самим сюди. Тобі тільки вечеря в голові. Ні. Спершу перекопаємо, а вже тоді. Нема питань, підтримав Сашка Цигана Марусик. А то будемо вечеряти, а вони... Ну, гаразд, погодився Журавель. Тільки давайте швидше, а то... Але завжди, коли хочеться швидше, коли треба швидше, виходить навпаки. Це вже закон. Журавель так старався, що держак його заступа раптом хрусь і зламався. Не без того, правда, що був він уже й надламаний, але ж треба, щоб саме зараз. Журавель аж плюнув з пересердя. Лагодити заступ у темряві без інструменту годі було й думати.